Și el mi-a zis, acesta este blestemul care este peste toată țara, căci după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâmb va fi nimicii cu desăvârșire de aici. El temit, zice domnul oștilor ca să intre în hoțului și acelui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea și să omestuie împreună cu lemnele și pietrele ei.